Які були вже на стіні. І тут сипнули стріли, упали, хто не встиг прикрити себе щитом, підхоплюючи тих, що втекли, уже свіжа лава ринулися на вал, навпроти вилому. Драбини ще лежали там, і ними ординці, швидко здерлися аж до стіни, хоч падали от стріл, списів. Не стишували Навальний приступ. Знизу їх підпирали інші, а з лісу йшли навій, навій, не сотні, тисячі, і затоплювали весь простір перед городом. На пагорбі, що за хрещатиком, стояла купка вершників і керувала боєм. Там лопотів на вітрі стяг і Маяв довгим волосом бунчу. Знак влади. Ось він, гукнув скалій Дмитрові, що бився поряд. Хто? Хан Батий. Дерватися б мені до нього. Лава була нестримна. Русичі рубали, били, різали. Проте спинити вже не могли. Ординці вдерлись знову на заборолу. Витиснули киян з пролому і не почали, як перше, бій за стіну в обидва боки, а ринули потоком внизу город, де вже стояв на поготові полк воєводи. Дмитро сам битнувся туди, сів на коня. За Київ, браття Русичі, змахнув мечем. Ординці ніби вперлися в залізний вал тих воїнів. Спинилися лице в лице, а ззаду біля валу потік страшний розлився в обидва боки. Лучники вже били стрілами захисників ще цілих стін із города, де не було, не заборола ні будь-якого захисту. Ті відступали валом до ближніх веж, стрибали вниз, дивилися ті, що прийшли на поміч от тихих стін у бік прай подолу. Скалій, що був уже на ляцькій вежі і з висоти міг бачити все поле бою, збагнув підступний замір ворога узяти вал та вежі зсередини й відкрити брами. Дмитро того не спостеріг, і бився там, де вороги не збирався поки що напосідати. — Василю, я до воєводи! — гукнув Скалій. — Воріт, воріт не віддавайте! Поза дворами, де що було незвично мирно і тихо, побіг чим дуж до полку, щоб перекрив ординцям шлях у глиб города. Бій тут кипів, як і під стінами, проте ординці оборонялися, а наступав на них Дмитро з киянами. Скалій його покликав і виманив із виру бою. «Ну!» Підлетів з мечем в руці, розпалений кривавим дійством Січі. там, там біда!» — гукнув скалій, показуючи на ближні вежі. «Стіни беруть із города! Ворота!» «Де Вишата з своїм полком?» — спитав Дмитров когось із охоронців, що теж були на конях. «Під золотою брамою!» — «Скажи, нехай негайно вдарить, прикривши лядсько. Гонець помчав, а ти гукнув до другого, біжи і звели полку Подільському прикрити од Михайлівського монастиря. Він витер під рукавицею, не помічаючи, що й та в крові, і глянув в бік пролому, де безборонно текла й текла ріка ординців, розходячись у протилежні сторони. Аж зараз воєвода, видать, збагнув загрозу того роздвоєного потоку, бо раптом зблід. Ну і сила зітхнув скалій. Біжи назад, до вежі, звелів йому Дмитро рішуче, а я з полком попробую пробитись до пролому і затулити. Соє. Дмитро того вже не почув. Рвонувся в бій Давида і Голіафа, Де чудо не повториться. На те воно і чудо, щоб статись раз. Під вежею скалій застав гарячий бій. Дружинники його зріділи і наполовину сотні втримували з останніх сил важку лавину ворога. Мечі дзвеніли всюди, на вулиці, біля воріт, і на самій вже вежі, де залишив він Василя. Лишати ще не прийшов, загаявся, і це могло для Києва. Не встиг про те подумати, бо мусив сам рятувати себе мечем, який сординець вирвався із колотнечі бою, і наче вепр митнувся до нього. Криця сипнула іскри, вдарившись одна об одну. Що він шукає тут цей син степів незнаних? пожилий Смерті? Що його сюди погнало? Чи хто погнав? Рубаючись скалі, відчув за спиною свій дім, дітей, Софію, і злість така його взяла на ворога, що день набралась сила. Вловчився, вдарив шабля переломалася а другий розмах його меча прийшовся вже по голові шолом ординця луснув і він залившись кров'ю впав на коліна руси в полон не йдуть наче з неба скалий ззиркнув угору і побачив аж на вежі на заборолі дружинника що відбувався у ламко вратище від шабель трьох ординців. Злетів аркан, та він схопити його над головою і, розпростерши руки, стрибнув униз. Вже на землі скалів пізнав у ньому Василя. Родак був мертвий. Пухом йому земля. І з вежі, з її воріт тим часом вирвалися вертки ворожі вершники, вклинились Сходу в битву відтисли оборонців межи двори. І хто зна, що було б з ними, Якби не полк вишати, що надійшов, Бій закипів з новим завзяттям, Ворог припертий був до валу і до воріт, Та з них все йшла і шла кіннота, немов вода вода ущелини. Киян відтисли знову, Топтали кіньми піших, Рубали збитих в купи біля дворів, і тут заграли труби. Відхід, відхід! З метро велів лишити поле бою і відійти, як то було домовлено, в дитинець город, що збудував великий князь Володимир.